Inna alhamdulillah na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyat a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falamadiyalah wa ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu an muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman kathira هما بعد وازدنا من كتيب ت ت امور شرح سننه امام البربهاري رحمه الله من شرحي من الشيخ ربي ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى كمريته 59 كو اوتوري امام البربهاري رحمه الله كثم وكل شيء مما اوجب الله عليه الفناء يفنى illa l'jënjë të në në nërë wa l'arëshë, wa l'kursië, wa sërë, wa l'qalëme, wa l'lëllë. Dëmë thonë, të gjëdëgja që Allahu, të cilës Allahu jë ka shkrujt që të shkatrohet, ose të vdejë, se dëmë thonë, të gjëdëgja dë të gjëdëgjët, të gjëdëgja dë të gjëdëgjët, përveç gjënetit, gjëhënemit, arëshit, kursiës, surit, Për të thënë Boris Kalemit Lehul Mahfud, do të thonë këto gjëra thot Lejse efna shayun min hadha abada, do të thot këto gjëra nuk zgjuhen asnjëherë. Pastaj thot thum yebathullahu al-khlqa ala ma amatuhum alayhi yawm al-qiyama, do thot ather Allahu ma von, pra do t'i ringjall krijesat ashtu siçi ka, siçi au ka marrë shpirtin, do të thonë në një gjendje në të cilën ata ka nëfdejkur, do të rinjallën në dite në gjukimit. Wa juhasibuhum bimasha, edhe do t'i logarisë si të doja i, farikun fil gjennë, wa farikun fil sajir, edhe prejtyre do t'jetë një grup në gjennët, edhe një grup në gjëhennëm. Wa jëkulu lësairi lë khalqi, mimman lem jukhlaq lë lë bëqa, kunu të raba, kurse kërjesave të tjera, që nuk janë kërjuar për të të qenë për të egzistu për gjithmonë, ju thot bëhuni dhej. Dhe më thëmë, këtë pik, në, ose në këtë paragraf, ka përmledh disa tështje, që janë tështje të, të akides, e, për, për to, thot e, Shekh Rebija Hafi dhe Allah, është vit shekullislam vendimi për hadith, një hadith që transmetohet nga anas ibn malik, i cili thot se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ku thuhet, do të thonë se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë, stat nuk vdesin evë nuk zhduken asnjëherë dhe nuk e sjojin skatrimin. Ata janë xehnemi dhe banorët e tij, al-lahul mahfuz, kalemi kursia dhe arshi. Në therin fund të këtij hadithit, e kanë pyetë sekulistët i Bunte i Mja, a është ky hadith sahi ose jo? Është përgjigjur ë ky tekst, do të thonë ky hadith me këto fjalë, nuk është prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por janë fjalë të disa dietarëve. Vë thotë i Bunte i Mja se selefi i këtij umeti, edhe imam te këtij umeti, do të thonë dietarë të mbajë edhem përgjysia e xlusur ne al-jamaa variant pa hetimit se ka disa krijesa te cilat nuk çduken edhe nuk vdesin, do të them nuk vdesin që të çduken përgjithmonë, mos mbeten më asnjëherë. E për ato re krijesave janë xheneti dhe xhehenemi, po ashtu aty rrin edhe donaktë xhenetit dhe xhehenemit prekriesat që nuk nuk sduken është edhe Arsi e disa të tjera. Edhe thotë Ibn Temia se kjo e, që do të sduken të gjitha krijesat pa përjashtim, nuk e ka thonë askush përveç se një grup prej kalamistëve që janë Bitazzi, edhe prej tyre është Jahme bin Safuani edhe ata që kanë përcjellë rrugën e tij. Si mërë të zilit dhe të njajshëm Ata kam thonë se nuk në betë atas një kryes Dhe atas gjeneti atë gjenemi e kështu merad Edhe thot, i bënte mija, kjo është fjal e kod Që e kundrështon librin e Allahut Sonetin e pengamerit sallallahu anem e sellem Dhe i gjmajn e selefit këti umetit Dhe djetarvet mdojt e ehli sonetit E, sepse, thot, në këto, pra në kuran sunet edhe në i gjma të Selefit, ka shumë argumente se gjeneti, banor të gjenetit edhe gjenemi, pra nuk zhduke nësë njëherë. Dhe ka disa tjera, dëmë thanë argumente, thot, e, i pëntemija, që nuk mund më i përfëshin këtë fletë, thot, në përgjigjen që jo ka vonë atyre që kam pëytë. Pastaj, thot, e... <clears throat> disa pe do të thonë një pjesë e filozofëve gjithashtu thonë se nuk zgduken të gjitha krijesat edhe kanë pruve dhe argumente logjike do të thotë në Kur'anun Sunet ka argumente se ka disa krijesa që nuk zgduken edhe mirëpo disa prej filozofëve dhe kalamistëve kanë kundërshtuar këtë argument me gjithatë edhe prej tyre ka disa shka thonë që thonë se nuk zgduken edhe për këtë kanë prua ata argumente logjike. Eh wallahu alem. Pra thot Ibn Timia. Kjo është thot se xrebia pra fjala e Ibn Timies është në mazmul fetava volimi 18 faqe 307. Eh domethënë këtë fjalë ka thonë Ibn Timia se ky nuk është hadith. Një pengamirit sallallahu aleyhi wa sallam. Mirë po, është fjallë e disa djetarve, të cilët e kanë thonë, kuptohet në bas të argumenteve tjera. Mirë po, me këtë tekst nuk ka hadith prej pengamirit sallallahu aleyhi wa sallam. <coughs> Mes këtine fjallëve ka thonë se, ka i gjma të selefi edhe të djetarët e umetit, dhe të hlësune e o lë gjema në përgjësi, se ka disa kryesa që nuk zduken krejtësisht, si që janë gjeneti, gjenemi, arsi edhe të tjera. Pa dyshim për këtë i gjma, ka argumente. Dhe më thonë, kur thuet për diska se ka i gjma të sahabet, ose përgjësit e selefi, ose ka i gjma të ehlisunetit, edhe kimi thonë disa her. Edhe pa thonë i gjma, kur thuet që kështu është akidja ehlisunë e ehlisunë e velgjama, që ka dhe më thonë, dhe të thotë që për të ka argumente shumë të shumëta në kurane në sunet, se nuk ka mundësi me pas e, sahabët i gjma, ose selefi, ose hëllësuneve lë gjema, nuk mund me pas i gjma për diçka, për cilën nuk eksistojnë asnë një argument prej, e, ose, jo, asnë një, për nuk ka mundësi me pas i gjma për diçka që nuk ka argumente e me të vërtet bince. Dhe të të, prandaj, kur përmendet i gjmaj, ashtë, këu mëfton si argument i fuqishëm që që aludon se ka argumente të shumta për ta. Prej argumenteve që ka pruktuseh Rabiya Hafidhullah, thot prej argumenteve që tregojnë se arsi nuk zgjuqet, është hadithi që ka transmetuar Buhariu, ku peng Ameris sallallahu alaihi ve sellem kafan, ku si bes pra përkthimi direkt ku si beson Allahut edhe të dëlguarit të, të tij e fal namazin e agjeron Ramazanin ai domethan Allahu e e, e merr per obligim qe ta fus n xhennet pa mar parasysh a ka luftu n rrugen e Allahut apo ka net n spin e tij n te cilin ka lind domethan pa mar parasysh a ka dal n rrugen e Allahut per per xihad ose per diçka t ngjashme ose ka net n spin e tij pra nse e ka besu Allahut te dërguarit te tij e ka fal namazin ve ka agjeru Ramazanin Ka thënë ka thane sahabet oj dërguar i Allahut, aty përzgjojm njerëzit. Ka thanë okay. pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, xheneti ka 100 skallë, të cilët Allahu i ka përgatitur për ata që luftojnë në rrugën e tij. Me çdo dy skallë ka largësia mes qiellit dhe tokës. Prandaj kur të kurta lutni Allahun, luteni që t'ju jap firdawsin sepse ai është në mes të xhenetit dhe është në shkallën më lart të lartë të xhenetit dhe mbi të është vetëm arsi i të gjithëmshirshmit. Prai tij dalin lumente e xhenetit. Thotë ky është një për argumenteve se arsi nuk sduqet, pasi është mbuloja ose kopola e xhenetit me e, në përkthim Pra i bje Du më thëmë këtë fjal Se ka thëmë për në mirë sallallohën e në sellem Pra kur të kërkoni prej Allah Kërkojni firdeusin Sepse ajo është në mes të gjenetit Dhe shkalla ma e lart Në bitë të cilën është vetëm Arshi i të gjithë më shirëshmit Prej argumenteve Po ashtu Ajetet të surës haqa ku ka than Allah subhanahu wa taala fa itha nufikha fi s-suri nafkhah wahidah pra kurti fryhet nje her surit u humilet al-ardh wal-jibalu fadukkat dakkatan wahidah edhe barten ose lvizin kodra toka edhe kodrat edhe perplasen me njera tjetren fa yawma idhma waqa'at al-waqi'ah ardid ndov ndodhia pra e kiametit un shaqqatis samaa fa hiya yawma idh wahiyah edhe qahët qieli, edhe atë ditë, më thënë, largohet gjithuket qieli. U almeleku ala rgjaiha, wa jahmilu arshë rabbi ke fauka hum jome idhin, the, idhin themanje. Edhe atë ditë, pra me, me lajket, ose atë ditë e bartin arshin e zotit tanë, në bivete tëtë me lajke. Dhe më thënë se, kur shkatrohet gjithë të gjë, dhe thëtë se arshin, i Allahut nuk shkatrohet, pra e bartin të të me lajke në adit, ku ndodhin këto ndodhi. Këto janë tekste direkt që të regojnë se arsi nuk zduket. Pashtu për gjenetin edhe gjehenemin, ka argumente të shumta, që të regojnë se ato nuk zduken, për mbeten për gjithmon, si që janë ajetet ku ka than Allahu, in alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina fi nar jahannama khalidin fiha do methan ata qi kan mahu pra mos besimtar qofsim prej ahli alkitab tose prej mushrikve do te jen ne zjarrin e jahnemit ku do te jen pergjithmon pa mbarim ulaika hum shabrul barriya ata yankriesat me dtkcia innalladhina amanu wa amilus salihati ulai kahum khairul bariyah kurse ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira janë krijesat më të mira jaza uhum inda rabbihim do thotë shpërblimi i tyre është te Zoti i tyre jannatu adnin tajri min tahtihal anhar ai shpërblim është xhenete të adnit nëpër të cilat rrjedhin lumenj khalidin fiha abada Edhe aty do të jenë përgjithmonë pa mbarim, radiyallahu anhum waradhu anhu, do të fat Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Allahun, dhe alike limen khashiya rabbah, që i takon atyre që i frikohen, do të thonë që i takon atij që i frikëohet Zotit vet. E, po ashtu ka thonë Allahu, "Wamen ya'silu Allaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidin fiha abada." do thot kush e kundërshton Allahun, pra me kufër edhe me shirk. Kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e Tij, atij i takon zjarri i Xehnemit ku do të përgjithmon jetë përgjithmonë pa mbarim. Ë, në ajë të tjera, sigur person labi thin fiha ahqaba, do thonë aty do të mbeten ë i bësi meshekui, do thotë pa mbarim, është për çëllim ose me do thot me periudha të pambarrueshme e kështu me radh që tregojnë se në xhenet dhe në xhenem banorët janë aty përgjithmonë, edhe nuk mbaron as xheneti as xhenemi. Kjo është një çështje të cilën ehli sunetin, në të cilën do të them ehli sunetin e kanë kundërshtuar se këto ndryshmëti bitaxive. Pa ashtu mlidhet me Xhenetin dhe Xhahenemin ka një kundërshtim e madh prej sekteve të devijuara, të cilat thon se nuk janë të krijuar. Akoma Xheneti dhe Xhahenemi nuk janë të krijuar. Mirpo e vërteta është, akide e Ahli Sunna wel Jamaa se Xheneti dhe Xhahenemi tash janë të krijuar, edhe të përgatitura, si ka thënë Allahu në disa ajete për për gjenetin u idet li lëmuttekin ndëmë thonë se është pregatit për të dëvoqmit pashtu kanë ajete që të regonë se është pregatit për e, mos besimtart gjithashtu në ajetin ku ka thonë Allahu ku përmendet e, ndodhia e mirajit ku pengamiri sallallahu ka hip në qjelë Ka thonë Allahu, indë sidrëtul mundëtëha, dëmë thonë, ka mri në sidrëtul mundëtëha, indë ha gjënëtul ma'ua, aty është gjënëtul ma'ua, dëmë thonë, se aty është gjënët i strehimit. Dë thotë, për nga meri sallallahu alai sallam, gjithashtu e kapalë, ka në hadithë, ku të regohet ndodhija mirajitë, Edhe ka pa, për nga meri së lë lëllohën sëm, gjennetin edhe gjëhenemin, lojët ndryshmet njerësve e, si dënohën edhe shpërblimet ndryshme, që ka i presin disa njerës që kanë qenë gjallë, që ju ka të regu, për nga meri së lëllohën sëmë. E kështu me radhë dhe thotë, argumente e, të sumëta, <coughs> se gjenneti është i kryum, edhe gjenneti është edhe dhe gjëhenemi është i kryum, eksistonë. Edhe këto të më përshmet që i përmenëm se nuk shkatrohen asë njëherë Pas të ka thënë për nga meri sallallahu a.sallem Uri dha alejja kullu sejnë të ligjunëhu Dhe më thënë më është shfaqë më është regumu Zdë gjë në të cilën do të hyni Fe uri dha të alejja lë gjenne Hatta lew të naveltu min haqatëfën E khadhtuhu pra mu tregu xheneti edhe e, nëse eksa zgjat dorën për të marr një kalavesh, si më thonë, ose një memor për frutave të xhenetit do t'i kisha marr. Do thotë se ajo ekziston, pra ka shumë të ve me marr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe po ashtu ka thonë wa uridat alayyan nar, e, edhe mu tregu xhenemi. Fara e tu fi hamra atëm min bëni Israële tu adhëbu, fi hirratin leha, dhe thët e pash aty një grua prej bënu Israëleve, duke u dënu për një matës mat që e ka pasë. Rabatat ha, falem të tëim ha, valem të da'ahate kul min khashashil ardhë, dhe thët një matës që e ka pasë, e ka lidhë, edhe nuk e, nuk e ka ushtu, dhe nuk e ka lëshu që ajetë ushtet vetë në përtokë. Dhe më thënë, e pasu thot waraitu abath thumama amr ibn malik yajru qasdahu fi an nar edhe pas ket abuthumama amr ibn malik duke i terhej zvarr zorret ne per jahannam ky eshtaj se ka kapru idhut te koreisut do thot se ka asti shirkun te ne fen e ibrahimit alayhi salatu wasalam ve hadithet tjera Pashtu na jetë për faranin edhe familjen e faranit Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala Në naru ju urodhune alejha kuduven wa ashia Dë thëtë ata ishfaqen zjarrit pra gjëhënemit Më nxesën bramja Wa jo me të kumus sa'a Adkhilu ala fir'auna asad del adhab Edhe kur do të bëhet kiameti atëherë do të puhet futeni familjen e faronit në dënimin më të randë. Do më thënë se ata pra ishfaqen zjarit zëhenemit i cili eksiston. Tash, pe kur ka vdek faroni e deri në ditën e gjukimit, gjithmon aji tësohet do më thënë të në zëhenem që të asofë venin e vetë. Pashtu dhe dhe në hadith në hadith dëgatë ku për nga meri sallallovën nëse më ka tregu për jetën e vorit edhe për ndodhit s'ka ndodhin mas vdekjes me njëherë edhe e, aty në atë hadith thuhet si del shpirti i besimtarit e si e, shkon në altë dhe si kthejt prap edhe thot se i vjen e, pra kthejt në var edhe pytët Pyth jetë kushës zotë jotë, cila është feja jotë edhe kushës për nga meri jotë, ose kushës Muhamedi, sallallahu aleyhi vësallem, edhe kur të përgjigjet, atëher e thotë se vjen një za prej qillit, pra thotë Allah, sëmëhanëm vëllate ala, e thotë të vërthetën e tha robijim, pra ndaj shtrojë një shtroje prej gjennetit, dhe hapja një një derë ka gjenneti. Dëmë thonë prea ty, edhe thotë për nga meri sallallahu aley e vjen pra i vjen, prej, i vjen uh, e fryma e xhenetit, do të thonë era e xhenetit, edhe ajo era e kërcshme, do të thonë edhe ajo se vjen në vet në xhenet. Pastu po, edhe për çafirin, uh, ë fopmtë njëtin hadith se Allahu thotë, ë uh, gjenë rob i im, strojni stroje prej xhenemit dhe viseni me të isha gjëhenemit dhe hapja një një derë ka gjëhenemi. Dëmë thënë edhe aty, prej aty i vjen në gjëtsia edhe era keqe e, e, gjëhenemit. E kështu me radhë, dëmë thënë, ajetë edhe hadithet qëmta që të regojnë se gjëneti dhe gjëhenemi janë të kryuara dhe egzistojnë tani. Po ështu ka thënë të nga meri së al rëllohë, më sëllënëm se e nzacia vao pa më madh verës është prej frymës xhehenemit edhe ngritja acarit më i madh në dimër është prej frymës xhehenemit, çka do thotë se për, për të liruar, do thotë xhehenemi. ë Allahu i ka leju dy herë në vit ta nxjerrë frymën e vet. ë kështu që do thotë ato padyshim se ekzistojnë. Kurë qështaj përket qështje se a do të mbarojmë dhe njëherë, pra kjo është e, si që thamë, me këto argumente, të regohet që gjithashtu gjeneti dhe gjenemi nuk përfundojnë në asë njërë dhe nuk zhduken. Ibn Kajimi, rahim e hullah, ka një mendim, e, si me thonë të veçant, se thot që vendbanimet Ana xirat janë 3 lloje. Do të thonë vendbanimi i besimtarëve që janë në xhenet, ai është i i përherësom, do të thonë nuk mbaron. Edhe mos besimtarët që janë në xhehenem janë aty të përherësom edhe nuk mbarojnë. Kurse besimtarët që janë në xhehenem, ato mas një koë dalin, edhe shkojnë në xhenet. Edhe për parat ka fani bankaimi Se kjo pjesë të zëhenemi, dëmë thonë, zduket, ku kanë jetu, ku kanë qenë, dëmë thonë, ku janë dënu për një ko, besimtar, njerëzit e të uhidit, dëmë thonë, që kanë bë mëkate. <coughs> për këtë, Allahu Alem, dëmë thonë, në këtë mënyr e kanë da Ibn Kaimi, Rahimahullah, mirë po, nuk ka ndonjë argument prej Kuranit ose Sunetit që tregon këtë se një pjesë e xhenëmit do të fiket ose do të nalet, do të zhduket, e një pjesë do të mbetet. ë pra Allahu a'lam. Pastaj siç ka thënë autori rahimallahu ktu, thumma yeb'athu Allahu al-khalqa 'ala ma amatuhum 'alayhi yawm al-qiyamah. Do të pastaj Allah do t'i ringjall krijesat e tij ashtu siç i ka Vdekur, të më thënë si që va ka marë Shpirtin Pra, se cili do të rinjallet në atë gjendje Në cilin ka vdek Nëse ka qenë në kufër Do të rinjallet në kufër Nëse ka qenë në... në besim Ose me të uhid Nëse ka vdek me të uhid Do të rinjallet me të uhid Nëse ka vdek me qëlim të keq Do të rinjallet me atë Ose nëse ka vdek me dë një vej për të caktuar Do të rinjallet me atë E, mirë për ose në disa vepra të më thënë varet prej njetit që ka në pasë edhe ashtu dhe të rinjabën si ka thënë për nga mirë sallallahu a.sallem për një ushtëri që dhe të luftoj qabën edhe ka thënë se Allahu dhe të të shembe në tokë dhe të të zhduke kur sajë që jara vellohu anha ka thënë nëse nëse kanë mesin e tyre njërës që kanë qenë detyrum me ardhë dhe më thënë i kanë marrë me zorë, me dhunë ose kanë pas ose nëse kanë mesin e tyre njerës që kanë ardhë për ndë një interes tjetër dhe më thënë një për me luftu qabën a thërë ka thënë për nga meri sallallahu anem sallem ju khsëfu bi evelihim wa akhirihim thumë ju bërëthuna alanijatihim dhe thëtë se të gjith shemben, tëll, të gjithi gëllti të toka prejtë parit dhe rritë fundit pas taj atarin gjallën se cili si pas një jetit që e ka pas than, edhe nëse janë në ndë një vejpër pra se cili si pas një jetit dënimin dënja i kaplon të gjithë pa, pa marrë parasysh e, nëse vjen dënimi për një mëkat që egziston në popu aj dënim i kapl të gjithë edhe ata që nuk e kanë po edhe ata që e kanë po më thanë nëse nuk e kanë kundrështu edhe nëse nuk janë distancu për e tyre, nuk janë largu për e tyre që e bojnë atë mëkat, i kaplan të gjithë që janë natë ven kurse në ditën e gjikimit se cili e, logaritet ose rinjallet si pas një jetit që e ka pas edhe si pas qëndrimit që e ka pas prandaj, ka thanë për nga meri sallallohan e sallem për kundrështimin të keqës, ka thanë nëse nuk ka mundësi, as me goj në më kundërsul atëherë me zemër. Pra nuk ka më sa kësaj lejim për për besimtarin. Nëse edhe me zemër nuk e urrejnë, edhe nuk e kundërshton në vepër të keqe që e bajnë ë njerëzit rrethti, atëherë është i barabart me ata se e pëlqen atë atë vepër. Por nëse kundërshton me zemër, atëherë Allahu i di domethënë se ka kanë njerëzit në zemrat e tyra. Edhe ka thënë autori këtu se i llogarit ashtu si do aj. Se si, do të thënë Allahu subhanahu wa taala i llogarit krijesat e tij si do aj. ë praktikën e llogaritme, pra, llogarit let, di kan me llogari të rend. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men nuqisa men nuqisa alhisabe udhib, do thot uh, aj me të cilin polemizohet për logarin, aj është i dënuar, ose dënohet. Ajshë uh, radiallahu anha ka thon oj uh, dërguari allahut, a nuk ka thon allahu fa emma minihi, fe emma men utje kitabe hubi eminihi, fe sofe juhase bu husabe njësira, do thot ati qka jebet libri nga nga e djaft, ajdo të logaritet me logari të lejt. Ka thonë uh, Nga mirë sallallahu aleyhi vësallem dhe likel ardë du më thënë kjo është vetëm shfaqja ose shpalosja të thëtë ati qka Allahu do me logarit me <coughs> logarit lejt vetëm ja shfaq veprat edhe vetëm ja tregon pra nuk polemizon e, me ta nuk i thuet pse e ban e këta ose pse se ban e këta kjo shfaqja është logaria e lejt kurse nëse pyetet robi do të thonë ajo është llogari e ran edhe ajo është dënim ose pas asaj do të dënohet Allahu na ruajt prej dënimit edhe hidhrimit të tij. A do kuptohet se pastaj eh një grup është për xhenet dhe një grup për xhehenem. Do të thonë nuk ka aty opcionet shumëta ka ferikun fil gjenne vë ferikun fil sejir du më thënë një grup i njerëzve janë për gjenet edhe një grup për gjenem kurse kriesave të tjera shka nuk i ka kriua lau për të mbejt për të qenë në gjenet ose në gjenem ju thot bëhuni dhe edhe ajo është përmend në hadith edhe kuptimi i kësaj së qerojt në pikën vijim كوفان نختار رحمه الله بكم نمبر 60 والايمان بالقصاص يوم القيامه بين الخلق كلهم دمتان gjithashtu prej akide stes sonetit rast besimi se do të merret haku për për secilit do thot për të gjitha krijesave bani adam wasiba walhawam hatta liz-zarra min az-zarra dhe të mërët haku prej edhe për bitë e ademit, bishat edhe kafshët tjera, ma dje të të të të dhe prej milingonëve, pipu brejtësave. Hëtta këdhe Allahu azze vë gjelle li ba'dihim min ba'd, e, pra Allahu dhe të mërë hakun për se cilin, prej se cilit, li ahlit gjennë min ahlin nar, dhe më thënë dhe të mërë hakun e banorve të gjennetit prai banorve xhenemit, do thot pa drejtësi që i kanë qenë banor të xhenemit si ndaj dikujt prej banorve të xhenetit. Weli ahli an-nari min ahli al-janna, edhe prej banorve edhe do ta marrë hakun e banorve të xhenemit prej banorve të xhenetit. Weli ahli al-janna ba'dhum min ba'd, edhe prej banorve të xhenetit mes njëri tjetrit, çka kanë pas, weli ahli an-nari ba'dhum min ba'd, edhe prej banorve të xhenemit mes njëri tjetrit. Domethënë nuk do të mbetet dikush dikujt E, boards ose nuk do të mbetet haku dikujt dikun pa u marrë dhe pa u kthy. Kjo është kjo pikë që ka përmend Imam Derbehari, rahimahullahu, dhe kjo është prej besimit të ehl-us-sunn-u'l-jamaa. Edhe për këto ka argumenta se kjo është shfaqje e drejtësisë së Allahut subhanahu wa ta'ala. Kërkan nuk e lë që ti shkillet haku edhe të shtypet ose ti bëhet pa drejtësi edhe mos t'ja kthejat të drejt atë hak që e ka pas ndu njo ose në akhiret të më thanë se cilit do t'i kthehet edhe se, prej se cilit do t'meret haku të më thanë që e ka hangër ose që ja ka shkill tjetër kujt e, ndu njo ose në akhiret ose edhe ma keq mundet edhe në të dyja sepse Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, Inna Allahe la jadhlimu mithkale dherra. Dhe thëtë Allahu nuk ban për drejtësi asa grima, ma e vogël. Wa inteku hasenetën ju daifha, Wa ju timin ledunhu e gjëran adhima. E nëse dikush ban vej për të mirë, Allahu jasun fisonat edhe jep prejti, dhe më thonë si dhurat, shpërblim të madhë. Kjo është, drejtësia e Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë, ai që ka bën një të keqçe, ëh, e pagunat të keqçes, ai që ka bën kurçarë që e bën një të mirë, ose mundet edhe me u fal. Nëse bëhet fjalë për hakun e Allahut, subhanahu wa taala. Ai që bën një një të mirë, Allahu ja shumfison dhe ja jep shpërblimin edhe shumë më -mad. të madh. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala në hadith kutsi, Ja i badi, inni harramtu dhulme ala nefsi, vë gjalltu hu bejnekum mu harramen, felat e valemu, pra o, robrit e mi, unja kam ndalu padrecin vëtë vetës, edhe kam bërë atë të ndaluar haram mësjus, pra ndaj mos i bëni padrecin njëri tjetërit. Padrecinja, ose shkelja e haku të dikujt, ose në përkëmbja e haku të drejtës dikujt, është prej mëkatëve, prej harameve më të mëdha. Edhe ajo është të ndalume ndaj se cilit, edhe ndaj muslimanit, edhe ndaj e, qafirit, edhe ndaj kafshve, edhe ndaj zdo gjë tjetër të tonë patricia është e ndaluar. A të ka bo haram, Allahu mës kryesave të ti, edhe Allahu vëtë vetës të ti, subhanahu wa ta'ala, ja ka bo të ndaluar. Edhe nëse prandaj nëse normalisht për drejtëtave të njerëzve më ma e madhja është e drejta e jetës. Edhe nëse dikujt i merret jeta pa drejtësisht, qoftë besimtar ose mosbesimtar, Allahu do të do të hakmerret për atë e, për atë pa drejtësi. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, kush e shqetson në dhimi që është në shtetin musliman, dhe më thënë, ose muahed, gjithashtu një njeri që ka hi me me besë, si më thënë, me sigurim në shtetin e muslimanve, kush është që të sonat, a i nuk dhe ta ndjeje e erën e gjennetit, dhe të se do të këtë dënim shumë të madhë, sepse, në atë rast, njeri u e ka shkel marveshjen e Allahut, subhanahu wa ta'ala, dhe më thënë, nëse njeri ka hi në vendin e muslimanëve me fjalë prej muslimanëve sipas ligjit të Allahut atëherë eh skelia saj është skelia besës së Allahut subhanahu wa taala do të më thonë se ai ka humbë besë prej sheriatit që është vetëm e, i Allahut eh edhe për atë do ta marrë hakun Allahu subhanahu wa taala gjithashtu në disa A jeta dhe hadithe është ndaluar rreptësisht po ashtu edhe padrejtia ndaj kafshëve, ndaj deve vendajlop, vendaj vendve, do dhe të thotë ka argumente të, të ndryshme. Pastaj sheria ti jo ne ka ndaluar edhe vrasjen e pubrecave. Domethën milingonave se në vistë ndryshme i thon ndryse athin. Edhe ka të regu pengameri sallallahu, në, në hadith që është sahiv i muslimit, se një prej pengamerve që ka qenë duke e cë, është tri të pushoje të cëllodhët në një dru, edhe aty e ka thumbu, ose e ka kafshu një milingon, e atëhera e ka djega dru, du më thënë me gjitha të mrejna që kanë qenë, atëhera Allahu e ka qërtu për këtë veprim, edhe ka thonë për një milingon që të kafshoj ti edhe nove një popull që i ban të sbih Allahu, dëmë thonë që e madron Allahu subhanahu e ta'ala Prandaj, dëmë thonë ditën e gjukimit do t'i merët haku se cilit, edhe do t'i kthehet haku se cilit që i është marë ose që i është shkel Nëse është haku çeskel ose padrejcia nëse është vënë ndaj Allahut subhanahu wa taala, atë ajo ka skall. Nëse është sirk ose kufër, ajo është padrejcia më ma e madhe, për cilin Allah ka të cilën Allahu ka treguar që nuk e fal asnjëherë, sepse ajo është qëllimi do thotë tauhidi, është qëllimi për të cilin Allahu i ka krijuar njerëzit edhe xhint, ka thënë wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ja pra xhenët edhe njerëzit nuk i kam krijuar për asnjë tjetër vetëm që të madhurojnë vetëm mua dhe më thënë me të uhid nëse njerë ju bënë padrecin këtë e, aspekt dhe më thënë nuk e realizon që limin për cilin Allahue ka kryu atëhera jost padrecin e, që nuk falet dhulm, dhe më thënë që nuk falet ka thënë Allahue inna Allahe laja gëfrua inju shrakebihi dhe më thënë Allahue nuk e falë shirkën nuk falë që t'i bëhet shirkë ati E nëse është një padrejtësi tjetër, du më thënë shkelje e urdhnave të Allahut, Allah unë arrujt për e zdo kundrështimin ndaj urdhrave dhe ndalesave të ti, për Allahu është shumë i mëshirëshem edhe shumë fales, prandaj ka thonë, vajakë firu madu në dhali kelimen jesha, dhe të përveç këti, përveç shirkut, ja falë të gjitha mëkatet kuj të doj Allahu. Kurse padresia që i bëhet që bëhet mes krijesave at po ashtu nuk e fal Allahu. Paja kthi at padrejt që është bë, paja kthi at i të cilit i është marr. Ajo e drejtëse, ai hak. Edhe po pa mar para syste për kan bëhet fjal. Domethënë nëse një njerëz çka do tjetë prej të jetë për banorëve të xhenetit i ka bën dikujt për banorëve të xhenetit padrici do t'i kthehet, do të thonë me shpërblime të ndryshme, edhe me ngritje ose ulje të shkallëve. Nëse diku sika bë, nëse një prej banorëve të xhenetit i ka bë padrici dikujt që do të jetë në xhehenem, prej banorëve të xhehenemit gjithashtu do t'i kthehet prej pra do t'i kthehet e drejta atij edhe do t'i merret haku edhe atij që është prej banorëve të xhenetit, edhe e kundërta E, kështu me radhë edhe kafshët nërmet veti Edhe kafshët me njerëzit Pra se cilit i kthehet e drejta e vet Ka thonë për nga meri sallallahu a.s. Se në ditën e gjukimit Do t'i merët hak e, dashit me brina Me brir e, Ndaj ati që ka qenë pa brir Dëmë thanë se Ata nuk kanë qenë pozitët njajt Edhe në që se janë kaca fytë me zveti do të shkakon me me brina, ka qenë një pozit matnalt edhe ka shumë të bëjë më shumë e zulum ose pa drejtësi atij tjetrit, kështu që nat ditë do të merret e ha ku edhe kafshëve, edhe kur të bëhet kur të realizohet krejtësisht drejtësia e Allahut, atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kafshë kafshëve e këtyn do t'i thojë Allahu bouni dhe edhe do të çduken. E ather mos besimtar të kurësohen atë drejtësi, edhe atë e, gjendje e madhe store. Ather dëshirojnci edhe vetë të simba vet, do të thon ti shqon sigur ato kafs që të kryhet, do të thon mos mos të ketë më së ksa dënim më. E, mirë po ato Allah i ka kriju për tjetër qëllim. Edhe këtu ka thënë e, pra autorjeve bubrecit prej bubrecit do t'i meret haku për këtë nuk ka dhe një tekst ku janë përmen në këtë mënyr mirë po me sigurje ka marë prej tyre argumenteve të përgjithshme se se cilit do t'i kthejet haku i vetë edhe prej se cilit që ka po padreci do t'i meret haku edhe kjo kur ndodhë pasi njerëzit të kalojnë e, siratin aty në një vend që është mes gjenetit edhe gjenemit. Dëmë than, aty do të kryet, kështu që kur të hinë banor të gjenetit në gjenet, nuk do të kënë ma, pra nuk do të këtë padrejtësi, ose dhe një hak ingelur të pedikush, edhe banor të gjenemit në gjithashtu. Edhe kjo, kjo kalim, dëmë than, një ures, është ta e që ka përmendë, Allahu subhanahu wa ta'ala wa im minkum illa wariduha dhe thotë se si cili prejush dhe të kaloj e ka gjehenemi kane ala rabbi këhetme mëgdia dhe më thonë se kjo është e caktuar dhe, dhe përfunduar dhe Allahu pra kjo kalim ose afrim se më thonë të gjehenemi kjo është kalimi i urës siratit ما قصر مني افتهم والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين